והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. וערפו שם את העגלה, בנחל. וניגשו הכהנים, בני לוי, כי בם בחר אדוני אלוהיך לשרתו ולברך בשם אדוני, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגה. וכל זקני העיר ההיא, הקרובים אל החלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה ונחל, וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו. כפר לעמך ישראל אשר פדית, אדוני, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל. ונכפר להם הדם, ואתה תבאר הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני אדוני.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 ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. והיה, אם לא חפצת בה, ושילחתה לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה, תחת אשר הניתה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה, והאחת סנועה, וילדו לו בנים, האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לסניעה. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה, הבכור. כי את הבכור, בן הסנועה יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית אונו, לא משפט הבחורה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, וייסרו אותו. ולא ישמע עליהם. ותפסו בו אבי ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בכולנו, זולל ושובע. ורגמוהו כל אנשי עירו ואבנים, ומת. וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו.